Hej och välkomna till Chipsliv av 16. Jag heter Anna. Jag heter Elin. Och jag heter Lars. Och idag ska vi äntligen äntligen äta salto energichips. Ja. Nej, Det här har vi pratat om i typ minst tre år. Ja, exakt hur många år är det? Det är tre år. Ja. Du hade en uträkning nyss. Ja, men precis. Ja, som baserades jag... på. Att jag klockan tre på natten skickade en bild på... Reels salt- och maltvinagrechips och så att det var de bästa chips jag hade ätit mm. um, och det var ju över tre år sedan ja. ska vi mm. äta dem idag? det ska vi göra, det här ska bli så himla bra mm. salt och vinagre är ändå så här, en av de roligaste eller en av de generellt godaste smakerna ja, tycker jag också ja, men, tycker jag, men... det är många som inte tycker det ja det är lite konstigt det är konstigt ja. Ja. Men, eh. och vi, vi har ganska många olika sorter Ja, vi har inte räknat hur många Men vi kommer väl gå igenom något så små uh -huh. Mycket från brittiska öarna Ja, men det är ju också väldigt brittisk smak mm. Just det, ja. det har vi, ju, vi kommer börja här med Estrellas båda salt Estrellas vanliga salt och benäger Och chips med harssalt och på havs, salt och vi sen så är det en båt med brittiskt segel ja. Och det är ju också en brittisk flagga i bakgrunden på ja, men, de andra. Ja. Men den det är, är ju i färgen, den bara liksom är bara i turkos. Men det är ju, det är ju ah. vitt, rött och blått som det står salt än vinegar. Det är ju himla så, vi, Där tänker är. till. Vi ja. sitter här och känner ganska brittiska. Ja. ja, nu tror jag att du pratar själv. Ja, nej. Ja. Ja. Jag vet inte vad jag säger. Ja. Ja. Jättegod mm. smak Men också en sån här smak som man inte kan äta för mycket av Det är en mm. grej när att vi lägger i att man inte kan moffa ner på sig Eller man kan kan man Men man det börjar ofta ta en paus. Man måste ha en paus så kan man lätt bli frätskador i munnen Och så mm. måste man alltså, Det är bra att försöka kombinera med något annat ja. Mm. ja man kan ju äta så väldigt mycket mer chips Om man äter om man med man och vinäger <laughs> Först att liksom ta bort det, det här är mm. Ja. Mm. Eller med ett typ vispgrädde annat <laughs> <laughs> <rätigat> mm. Men vi börjar ju som sagt Ganska nära In på Alltså Svenskt märke ja. mm. Innan vi jobbar oss mot de andra märkena Som kanske inte finns i riktigt alla butiker Nej. Mm. Men för några år sedan så fanns det ingen svenska märken alls äh, Estrella och benägg försvann ja. I många år mm. Mm. Precis, det var väldigt sorgfört. Stor sorg Sen drick de upp en kortis igen ja. Vid en sån här tävling. Just man får tävla med sin favoritsmak, så var det någon som hade den. Och så vandrar det inte och så får igen och sen kommer de tillbaka igen. Ja. Och mm. nu sitter vi här med två estrellapåsar mm. med salt man äger. Mm. Så någonting har ju hänt. Ja. Ja. Väldigt roligt. Ja. Båda tar också sin syrlighet från äpple. Har, båda har äppelpulver och äppelsyra och citronsyra. Mm. För liksom få till det ja, den lilla. Undrar hur det står sig mot dem -chips vi kommer äta så vi kommer äta sen. Som förmodligen också är äppel sider vid för Vi kommer att gå in på ganska många olika sorters vinäger ikväll. Ja. Det är också kul. Jätnamn att återkommer till det. Ja. Mm. Vad börjar vi Vi börjar med Ströda som vanliga, saltvinäger. Ja. Alltså jag brukar ju säga att det här är mina favoritchips. Mm. Vi får se hur de står sig idag. Mm. Jag tycker de är väldigt goda för de är så syrliga. det är ju väldigt gott. Men jag kan tycka att de är lite för tunna. Nej. Jag tror att vi kommer till de brittiska chipsen sen. Och vi får känna lite tjocklighet. Nu tyckte jag att det här var lite, lite för subtilt nästan. Jag, hade, alltså, jag vet inte om det var att... Men alltså jag brukar gilla de här. Men, men det var undrar om det var ett lite dåligt vinägrat chips. Mm. Ehm, men generellt så brukar jag tycka om de här... Men det väl lite blekt. Okay. Konstigt, tråkigt. Ja, vi får Men... se hur länge jag försvarar dem. Ja. Men om någon skulle tvinga mig att säga vilken man får i så då skulle jag säga de här. Mm. Vi får se hur det känns efter ikväll. Men ja, Jag tycker det är en rimlig grej annars. Vi kör havsalt på en tyckte jag det socker näsensynlighet. Mm. Men oljan. Man kanske inte har olja att göra. Nöttegoljan. Ja, är det inte det som är grejen. Jag tänker att det säkert är en ganska bra eller helt okej okay, med nöter och sen så är det den här oljan som är så massiv. Mm. Mm. Vi har ju fler krispfriterade chips som kan man känna också. Ja. Mm. Men vad? Alltså det är fortfarande gott. Ja. ja jag skulle ju fortfarande äta alltså. Och den här är nog lättare att den pås också, just ja. för att det inte var så skarpt smak. Liksom. Just det. Mm. Men man blir inte lurad på samma sätt som man blir av <laughs> de är ju att de såltalierna. För det är som fräsch smak i munnen på slutet, att man inte riktigt att man äter chips. Ja, just det. Det är ju men lite som funktion också, tycker jag. Ja. Mm. Faktiskt sant. Mm. Eh, men eh, just det, eh, det kanske borde ha stått på chipsen att det är så. här... Vinegar and oil eller någonting för vinäger och oj. Nej. Följa på oj. Det vill jag ha. Ja, men olivolja eller rapsolja om man så här. Snygga okay. till det lite grann. Mm. Det står ju att de är friterade i solås rapsolja på framsidan. Ja, men det smakar ju också väldigt tydligt. Mm. Mm. Det gör ja. ju inte av estrellas. Jag sitter och pekar här, det är ju det ingen som ser. Mm. Är, ja. Men, ja, men smakar, de smakar ju inte så mycket olja. Nej. Mm. Nej, vi får se hur det är med de andra, de här gifterade helt mm. enkelt. Ja, det sant? är spännande. Mm. Del två av vinäger-testet eh, har vi vad vi valt att kalla för svenska vinägerchips. Va? Men lite andra märken. Eh, vi har Garans, salt och vinägerchips, spröda och syrliga. Vi har också Kops, eh, lite grövre chips med tydlig smak av vinäger och salt. Och sen har vi Bjärechips, salt och vinäger. Skål potatis. I dem. Mm. Ja. Och de med kålchipsen, de är ju inte speciellt svenska, eftersom de är gjorda i Belgien eller Frankrike. Just det, vi har inte kollat Garant. Nej. Eh, vi får det. se. Det spelar ju egentligen inte så stor roll. Nej, det gör det inte. Men jag tänker, Estrella och Olle brukar ju chatta om, om svensk potatisodling och mm. olika. Potatis. det kan fortfarande vara svensk potatis som man skickat till Belgien. Sant faktiskt. Det har ju helt rätt i. Men för övrigt så står det på Coop och sen vinäger och salt. inte salt och vinäger. Nej, precis. Men både, både Coop och Garant har det heller inte angivt vilken vinäger det eh, På Garant så står det syra inom plantes. Eh, citronsyra. Mm. Och natriumklorid. Nej, var det det jag sa? kalionklorid, Så det är ju salt. Men kaliumklorid, vad är Nej, Nej. Kaliumklorid innehåller även COPs, och ja. de innehåller också syra som mm. står här. Infantes Men... E330. Visst. Var är det E303? Ja. spelar ingen roll, jag har lite låter. problem med siffror. Vi gillar inte att passa med påsar, och nu undrar vi om vi lämnar lämna alla frågor och <laughs> Det låter ju så illa. Bjäre, balsamvinagerpulver. Balsamvinagerpulver? Ja, ja. Eh, eh, balsamvinagerpulver. Balsamvinagerpulver. Mm. Mm. Så det de undrar om jag får inte skeva. Häller de inte ner liksom? Är det pulver de har? De heller inte ner liksom, flytande flytan en ball i det här. Nej. Då där insåg jag. Men gör ju också det här, så när man häller. Men vilken tar först? Jag, jag tänker garanterat garant. va, för de på min mest mestrella. Ja. Mm. Kör. Vilka stora chips du Ja. Vi äger chipsarna någon eller mindre än andra. Mm. lite mer lösa, men inte, inte så dumma ändå Nej. liksom. Men det jag tänker med de här det är att de ganska snabbt blir lite mycket för att de är väldigt tunna de här är tunnare än Estrellas mm. ja, tycker jag mm. Mm. och att det liksom så äter man lite mer av dem så, så blir det ganska snabbt väldigt väldigt väldigt mycket vinäger för inte så mycket potatis just det mm. och inte så mycket oljesmak Nej, det var inte mycket anledningssmak. Inte mer smak, det är jag har Och inte riktigt lika fräscha som en strälllös. Men annars tycker jag, så är det helt okej. Det tycker jag också. Det är inte mjuka chips som OLV, utan... Var är Mm, kommer natt sen, Ska vi köra Coop då kanske? Ja, jag tycker det. Och den här påsen har ju varit öppnad ett tag. Men den har förvarats med en sån här påsåterförslutade i en svart påse, i en garderob. Så det borde vara okej. Det låter ju bra. Mm. Den smakar gammalt. Och Det var lite, lite mjuk kanske. Mm. Men det var fortfarande ganska bra krispigt. Mm. Jag tycker de smakar något. Är det gammalt de smakar eller är det någon olja de smakar? Ja, det är svårt att avgöra det är bra av ägersmak. Ja, det var Det, det som Absolut. smakar lite gammalt. Ja, det är någonting som inte riktigt stämmer. Ja. Mm. Jag vet inte om det var att påsen var öppnad. Eller om de smakar så här. Det är svårt att säga. Ja, mm, du var väldigt hungrig där och, åt de senast? Ja, precis. Mm. Så då smakar de ju fantastiskt. Ja. Mm. Och de här, det här är lite speciellt. Alltså, vad vi har sparat de här är för att de här fanns ett tag på Coop för mig. Men det, det enda stället vi har sett de här på. Ingen annanstans... Nej. inte, Nej, jag har sökt på internet inte hittat någon, någon annanstans så det är egentligen vad att sparat den här för att vi vet inte vad, vad det här är har man råkat släppa dem för tidigt har jag aldrig tänkt att man skulle komma ut i butik överhuvudtaget, vi vet ja, inte det mm. ja, svårt att veta ja. mm. och jag ändå kollat på fem tycker andra kottbutiker mm. mm. Ja. spännande mm. bjära då ja Men är ju Jag tyckte nog de var bättre än både Coop och Garant. Men de smakar ju då alltså balsam och nägare. Mm. Jag är också de var ganska goda, de var inte flottiga heller. Nej. Ja, bjärde ändå ett recept eller någonting. Ja, eller bara liksom fixat produktionslinjen så att det inte blir så flottigt Ja. runt omkring. Liksom. Men då vänta. Gör ni det här utifrån bara just de här kyrkan? Nej, för att vi åt ju kedda chipsen sist. Ja. Ah. Och då mm. konstaterar vi samma sak. Sant. Att vi börjar men vad är det här? Ja. Nu har vi varit jättehårda mot björnar. För problemet har varit att de har varit Flottliga. jävligt flottiga. Mm, mm. Mm. De har varit så flottiga att påsarna är utan utanpå. Just det. Då. Det också var gott, men jag tyckte inte de slog äh, gräns. Mm. Alltså, det här är ju kanske... Kanske har vi varit dumma nu, eller så har vi bara varit liksom, väldigt noggranna. Men det är ju ganska stor skillnad mellan, mellan de här olika vinägervarianterna. Mm. Det här är ju en söt vinäger mm. på ett helt annat sätt. Ja. Um, så ja, de är ju rätt okej okay. men det är ju inte den jag skulle välja om jag skulle vilja ha ett chips tror jag mm. vi kommer ju att ta mer på chips i nästa mm. runda så vi, vi återkommer då mm. så det är lite olika saker mm. alltså det, det känns som att jag kommer göra två olika tester eller tre olika tester Ja, kanske, fyra, ja. fyra, fyra, fyra olika tester mm. ja. Ja, vi återkommer Jaha, då är vi inne på en ny del och då är det de här balsamico chipsen som eh, ska testas. Eh, som vi ju i och för sig redan har testat en sort, även om vi inte gör reklam för det. Men det var ju balsamikochipulver. Mm. Ja, balsam balsam och, eh, och nu har vi OLVs, balsamico salt och peppar och Kettles sea salt and balsamic vinegar. Ehm, och det är ju två ganska olika märken mm. OLV Svenskt Och inte jättebra på smak Eller konsistens Eller konsistens mm. Men du hade ändå två på så här eh, Balsamik och saltpeppar från OLV När du gjorde inte till fest förra veckan ja, men Och det säger ju någonting mm. Mm. Ehm, Och sen har vi de här då Handcooked, traditional handcooked Potato chips från Storbritannien. Mm. Ehm, var vill ni börja? OLV känns väl naturligt. Du ah, det är också två känna. olika varianter eh, variant på chips. Mm. Ett är refflat. Mm. Refflat Fin ärfflat och det är OLV:s. Och sen är det ett platt, vad heter det? Slätt. Slätt. Slät mm. chips. Fast griskokat. Så... Fast fast så är det bubbligt. Mm. Ehm, men var börjar vi? Jo, oh, De har så himla mjuka chips. Här oh. hade du tycker var mjuka chips som har. Men jag gillar att pepparsmaken var så tydligen Det ja, smakar ju bara pepparna sån skulle jag säga. Ja. Dra alltså... på andra ja, på vinägersmaken och mm. ha peppar. Det hade varit någonting. Ja, det hade varit. Tänk strälla pepparchips blandat med vinäger. Mm. För det är ju som ett lite syrligt pepparchips. Jag mm. tänkte strälla saltvinäger blandat med smaken på att alltså man tar de två chipsen och kör ihop dem. Mm. Men precis. Det är men nej, alltså, rätt gott, men inte som ett vinägerchips. Ja, och för mjukt. Ja, och för mjukt, absolut. Man märker inte när de är på fest. <här> jag åt dem avsiktligt inte. Nej, jag kommer, det. Mm -hmm. <här> jag kommer ihåg det. Att du sa att du gjorde det. Ja, mm. okej. Okay. Jo, jag tror att jag köpte, jag köpte en påse till den här festen. För att jag vet att det är många som tycker att de är väldigt goda. Och de är veganska. De är också veganska. Eh, vilket är inte är så vanligt av någon anledning med vinagrechips, det här Nej. är jättekonstigt. Mm. Men men vinagrechips är i allmänhet inte vegan. Nej. Är det är mycket med mjölkpulver på. Ja, vilket är superkonstigt. Ja. men de här är faktiskt vegan och mm. det är ju... Men är inte det lite för den här sour cream eller den synligheten att man vill ha in lite sånt också? Ja, kan, kan. ja kanske, ja, kanske. Ja, jag vet ja, ja. Men nu tar vi ett kettle då. Ja, jag gör det. Så jag så blir jag alltid lite besviken på de här chipsen. Mm. Jag har köpt dem flera gånger. Men, mm. det är så här... men vad smakar du på något? Ja, vi läste ju ingredienslistan mm. och såg att det fanns rövvinskulfar ja. eller någonting i mm. det också. Och det är mer åt det här hållet mm. tycker jag. Men mitt chips var också så att det liksom, ähm, liksom smälte bort. Mm. Det var inte så mycket chips. Mm. Det var som ett fras som försvann ganska mm. snabbt. Oh, det låter jättehärligt. Ja, men det var lite konstigt, mm -hmm. men det var ganska härligt. Men jag uppfattar inte riktigt smaken. Nej, de är lite så. Alltså, jag tycker det är väldigt smakligt potatis om du kan. Potatis smakar det mycket och gott i mm. för sig. Men det smakar inte så mycket varken salt eller balsamik. Mm. Nej. Alltså, det är inte dåliga chips, men det är mm. inte... Om jag pratar här chips så blir jag besviken. Ja, ja, den här. Ja, blir alltså, påsen lovar ju lite mer än vad de kan hålla. Ja, gör Ja. gör nu kommer mer snygga påståd om en liten stund. Japp, det gör jag. Vi går tillbaka till bara salt and vinegar, men den här gången är det brittiska smaker. Vi har Lay's salt och vinegar flavor och vi har Tyrell's handcooked English crisps sea salt and vinegar. Mm. Ja. Och Tyrell's är också furrowed. Ja. Det är de ju vanligtvis inte än, men det är alltså grovräfflade. Ja. Mm. Jag har mm. Mycket roligt. Uh, Lace hade någon... Brittisk vinäger smak. Mm. Medan Taruel har smaksatt med dried cider vinegar, dried spirit vinegar, dried malt vinegar och även lite äpple. Mm. Eller äppelpapper. Äppelpulver. Äppel. äppelpulver. <laughs> det är svårt blandat på mm. Ja För mig är, jag vet inte det är för er Om jag har pratat om det någon gång, men för mig är Lace liksom så här, Det är det utländska chipset mm, det det. Dels för att det kanske har funnits i Sverige I omgångar genom åren Men också för att det liksom så här, Ja, jag tänker att så där, så där såg påsarna Och så där såg chipsen ut Och så var det säkert också när man var typ Utomlands Just det. Och då säger mm. jag, alltså typ Mm. Jag kommer ihåg när jag var på språkresa i Dublin mm. Så fick man alltid en chipspåse till lunch ja. man, fick, ja, man fick två <laughs> två bröd med smör emellan Så fick jag antingen en tomat eller banan En hel Och en liten påse chips som var min varje dag Jag kommer inte ihåg om det var Lace eller Walkers nej. Men jag kommer ihåg att, det var, att jag, det var okej varje dag Förutom när jag fick Förutom För då tyckte jag att det var mm. oh, nej, det skjut äckligt Så vi jag byta bort dem mm. Eh, vill nu, det är spännande nu efter länge min smak. Men jag ja. tror att det var små påsa eller var smååker. Jag kan inte, nej jag vet inte. <laughs> väldigt svårt att veta, men mm. det är ju liksom ett utländskt chips mm. eh, det det. på något sätt. Det det. Eh, men de är inte speciellt fina påsarna. Nej. nej. det är ju på motsvarigheten till Estrella eller OLV. Ja. utomlands, liksom. Så ja. nu har vi liksom ett ett ful chips och ett fin chips. För mm. Det Tyrells är väldigt tyska påsar till exempel. Mm. Ja. Sen har de levererat lite olika i för sig. Ja, verkligen. Men, ja. men ändå. Bra marknadsföring, men kaffit. Ja. Det är alltså en gubbe på framsidan med ett jättestort chips mm. i famnen. Det är alltid gamla gubbar och gummor. Ja, mm. det är bra. Okej, vilka kör vi nu då? Mitt smak är ingen alls. Det gjorde mitt, men det smakar ingen potatis alls. Jag var på väg att säga första konkurrenten till Estrella. Men sen åt jag mer och nu har jag bara potatis i munnen. Mm. Jaha. Men det var också väldigt stora chips. Ja, väldigt mm. stora chips. Um, jag tycker att det här är gott på ett väldigt menlöst sätt. Mm. Um, det här är ju ingenting man bjuder på, tänkte jag säga. Eller jag menar något allvar. Jag skulle mm. aldrig köpa en lejspåse om jag skulle bjuda någon på chips. Nej. Men jag äter dem gärna själv. Men det är ingen smaksensation alls. Alltså som såhär, vanligt äger slätt chips så tycker jag inte de stort som att verkligen ställa eller grönt faktiskt. Mm. Det tycker nog inte jag heller. Mm. Faktiskt. Nej, och jag instämmer. Mm. Det var första intrycket. Mm. Mm. Visst. Men sen, det farlar liksom, det det ganska snabbt. Ja, mm. De blir lite gamla nu? Alltså så gammal är inte den här påsen. Jag vet att den fortfarande är. Men jag bara tänker så här. Eller är det för att jag jämför med andra som är mycket, mycket godare? Men det var den här av potatis också som vi fick på gott som man får ibland. Alltså en gammal, jag det är något... Nej, det blir lite pappaktigt nästan. Ja, inte mm. jättekul. Nej. Mm. Så, tar det Och i vilket stort. konkurrent till västkustchips i knaplighet. Jag vill exakt samma sak. <laughs> Eller nej, jag säger konkurrent i att uh, förstöra tänderna. Alltså jag tycker nog att det här är ganska gott. Men jag vill nog egentligen inte att uh, mina vinagrechips ska vara grore, Nej. Jag vill att de ska vara platt, släta. <laughs> <laughs> Faktiskt. Ja, mm. Jag vill att de ska vara ja, släta men lite tjockare. Ehm... Mm. Ja, de är okej, okay, men inte mm. toppen. men mm. ganska god vinägersmak mm. mm. men det är definitivt inte väldigt smakrör mm. Vad kostar den jag ska inte ihåg. Jag tror det är typ 35 från 35 40, 40 någonting ja det är ju ganska mycket pengar mm. Mm. för en rätt liten påse. Ja. Mm. Ähm. ja men de var ändå så här, det är inte äckliga chips liksom. nej och det var ju roligt att de hade blandat lite olika vinägersmaker här ja. är ja. de inte smakade så mycket vinäger ändå men ja Ja, men det här är ju alltså jättemycket marknadsföringsgrej eller mm. så här, jag tänker att det är jättemycket i det här som, alltså just det här med snygga påsarna, det är så spännande mm. att man liksom, snygga framsidor eh, fina färger och så ett ganska mediocre chips mm. Och vi får se om att den har analyser för nu är vi inne på den här typen av påsar jag tagit till ja. ja, vi ska äta mer nästa ja. Just det Okej okay. Vi kör vidare med Fine Chips, eller om du kallar det för. Ja. Eh, vi fortsätter med Tyrells. Eh, Hand kokade English Crisps, Sea Salt and Cider vinegar den här gången. Eh, inga refer. Eh, de marknadsförs också med Best Ever Recipe. Mm. Och konsulterade vi att det är exakt samma vinägersorter som det var i den förra Tyrells. Så det är alltså vad var det, fyra olika sorts vinäger. Nej, ja, det var cidervinäger, spritvinäger, maltvinäger och sen äppelpulver. <tryckligvar> Just det. <tryckligvar> och sen har vi Piper's Crisp and Company. Made by farmers. Cidervinäger and en De har också vänt på att vinägen står först. Mm. Liksom gjort. <tryckligvar> och de innehåller, vad var det för vinäger? Somerset vinäger, alltså från mm. Sommersätt. Mm. Men alltså inte bara ett pulver utan faktiskt flytande. Mm -hmm. Tydligen. Mm. Den här tarrelsepåsen har ju väldigt mycket sidorflaskor på framtiden. Mm. Man trycker verkligen på den här sidan. Mm. Ja. Och ytterligare en gammal man. Ja. <laughs> mm, <precis. laughs> och här återigen gröna påsar. Mm. Det är någonting med vinäger och gröna påsar. Det verkar vara så. Nu är ju några fler som har varit gröna. Mm. Ja. Mm. Vart börjar vi nu? Då? Jag tänker vi ta terroris för att följa upp dem. Ja, tidigare. Vilken väl det kan väl det här. Det är nästan samma goda än förra. Ja. De här var goda. Det när man inte behöver kämpa lika hårt med tänderna ja. för att liksom komma igenom så. Mm. Mycket syra. Mm. Mm. Oj, det här är en av dem jag har betyckt bäst om hittills tror jag. Mm. Ja, jag tycker fortfarande inte den står som att strälla. Nej, <laughs> mm. Ja, vi mm. se. Mm. Så pipers? pipers. Det smakar ketchup. <laughs> det smakar lite ketchup. Och det är någonting som är lite märkligt med det här. Nej, det är inte, det är inte ketchup. Men det, är någonting, det är lite lök. Och, och väldigt mycket salt. Jag kan inte släppa att det, smaka det smakar ketchup. Det är, för det är, um, det är nog laken. den rostade löken. Rostad lök. Sutt. Och... Varför stod det inte att det var någon lök? Här. Var det inte ja. du som sa lök? Alltså, så är det. Så. Stod det ketchuppowder? Stod det ketchuppowder och ni berättade inte jag tror det det, Ni visste det, nej, det stod, Jag tror inte att det stod ketchuppowder Möjligtvis så stod det Tomatisås Nej det är så som french frysoas Nej ja. men det var ju en lite konstig smak Det var ju eh, Det skulle jag aldrig säga var att vi när chips Men vad håller de på med Det, kan inte kan det här är som vi chips Men alltså chipset var ju jättebra Smakmässigt inte, men alltså själva konsistensen, tjockleken, utseendet. Mm. Jag blev så förvirrad av smaken så att ja. jag kommer inte ihåg vad, vad det var för konsistens. Nej, Jag, måste, jag måste testa fler efter att dubbelkollat var det faktiskt är för ingredienser i den här. Just nu känner jag mig lite för rådd. Ja. Jag känner mig fördd bakom ljuset. Jag tror på lök. Lök, mm. mm. Jaha, jaha. Vi går vidare i den brittiska världen och vi har... Burt's British Hand Cooked Potato Chips med Sea Salt and Malt Vinegar Och vi har Real Handcooked Sea Salt and Malt Vinegar Flavor Potato Crisps Och vi har McCoy's Vad står det? Salt and Malt Vinegar Och det är Ridge Cut Så det är maltvinäger som gäller Yes Och uh, it... lite olika sammansättning Mm, mm. Vad ska du säga? Uh, nu har jag glömt <laughs> Det var nog inget viktigt <laughs> Men malt, det är alltså sånt som man gör öl på mm. ah, men precis, precis. Ja, men det precis kono. Och det var i alla fall i birds Eller varli, barley Som thing. man kallar det för När man köper lyxiga uh, Det låter barley, barley. Uh. Black barley mm -hmm. All Ja, um, <laughs> uh, maltvinäger um, Vad vill ni börja? Och det här är ju jättesvårt. För vi har ju ätit fin chips. Precis. och Och Macoy's lite mer vardagschips. chips. Mm. Äh, och nu är vi ju real så jag tänker att Anna du får bestämma här för det här är ju de som är most important. Det var det här som du skickade SMS om Ja, ah, precis. Mm. väckte oss. Ja, <laughs> för att det var viktigt. Mm. Äh, här Birds sa ju också Artisan Malt Vinegar Company Som mm. en liten mm. äh, Ja, då kör vi där. Jag tänker vi börjar, ja, ah, mm. det känns bra. Vi börjar med Birds. Många är det här smakar på chipsen. Ja. Här. Ähm, oj, oj. Jag tyckte det här var jättegott. Gud var mycket vinäger. Jag tycker också att det här var jättegott. Mycket vinäger, jättemycket chips. Och liksom. Det var tjockt, det var gott. Och liksom... Det var vinäger i de här också. Mm. Mm. Ehm, för att jag tycker att det här smakar lite äppelvinäger. Men jättegott. Mm. Ehm. Jag ska testa det fler. Jag kanske inte tycker det är jättegott. Men jag fick ehm, chock Ja. Det var lite som att bli slagen, slagen. i huvudet med en Det mm. typ. Roligt. Äh, men det var liksom som att hela alltihop var, var liksom, det hade bara hade trängt in i varenda pool av chipset Känner vinäger. Känner du sådär att det är de här små, de här små vinägerpåsarna mm. som man får på restauranger? Som mm. man, liksom, man har hällt mm. innehållet från tio sådana på. Mm. Mm. Mm. man alltså Det gensyr i hela chipset så har det fått torka. Mm. Då har man mm. haft på lite mer och sen tolka. Så man hoppade lite mer som att man torkar, och sen har man reterat. Ja. Så tror jag man <laughs> Bra teori. Mm. Bra teori. Eh, ja, eh, då blir det red. Ja, jag tycker det. Det här blir så himla spännande. Jag har inte ätit dem på tre år. Mm. Jag känner ju ingen smak nu efter <laughs> Nej, smak? Nej. Eller så smakar det faktiskt ingenting. Mm. Men jag tyckte att jag kände ganska... alltså Först var det som att det var en liten, liten benägerhint. Mm. Och sen försvann den. Mm, okay. Så kändes det. Alltså jag känner ju det här som är signifikant real. Tycker jag. Och det är ju att det smakar lite popcorn. Det mm -hmm. kommer ihåg att vi konstaterade när vi åt det äh, lättsaltade också att oljan gör att den smakar lite nötigt, på ett gott sätt, liksom. Men vinägersmaken känner jag inte. Nej. Det är ingenting som smakar illa med det här. Nej. Men det smakar lite för lite vinäger. Ja. Mm. Eller så var du, att du precis åt någon som var ens potatis i börs, under jag. Eller bara, bara vinägerpulver som har friterat. Är inte. Svårt att veta. Mm. Eh, men, men det känns ju som... Så här, för att några av de tidigare sorterna sa att det här smakar lite konstigt, mm. här är det ingenting som smakar konstigt. Nej, inte. Det är bara frågan, smakar det vinäger eller inte? Nej. Ja. Jag tror att vi nästan får gå tillbaka till dem här. Ja. Vi får hålla oss ifrån birds ett tag. Det ja. kommer så... bli väldigt svårt. Äh, att du kanske ska äta hela den här påsen real sen. Alltså, ja. att du alla, alltså att du äter hela påsen och bara säger hur det känns efter det. Ja. Men det går in i en ja. Det är en liten Nej. påse kanske vi ska. Ja, vi ska, vi ska se. Här ja, är det. Jag precis, det är så här, Max 15 chips eller. Ja. Mm. Eh, portionsförpackning. Mm. <laughs> eh, vi går vidare till lunch package. Precis, lunch package. Mm. Eh, vi går vidare, Marcus. Ja. Potatismos potatismos ja, den lär det också. Ja, det, är, det verkar så. Mm. Det är väldigt rejäla chips. Alltså ganska mm. tjocka. Men jag känner inte så mycket vinärgensmak här Nej. heller. Jag tror att Burnts är nog... Jag tycker jag känner lite vinärgensmak. Mm. Det är inget fel på den, mm. men det är ju i och för sig då kanske, för li kanske lite förstört av Burnts. Ja. Men framförallt så... Det känns som ett potatismos Potatismos chips. och... Jag tycker också när gamla... Alltså gam smaken är gammalt äg upp. Mm. Och mm. när jag menar potatismos, det vet ju vi, men kanske är bra och liksom så alltså det är alltså att man har man har gjort potatismos och sen har man gjort ett chips och men Pringles. Typ. pringles mm. Typ. Mm. Men ändå mer potatis än ja. Pringles. Ja ja. som ett fem, om man tar fem poäng i en tag, mm. så dag så med. Ja det var. Nej, tre kanske. Tre kanske. Ja, mm. ehm, ha mm. eh, Birds har förstört testet. <laughs> <laughs> oh, men man är ju också eventuellt goda i tils. Alltså Vi måste testa andra börds, vi har aldrig smält tidigare. Mm. Tänk om det är så att det inte är påtals några av dem alls. Så de som, kanske är, de som är, de är mm. Kan inte bara oh. mm. På oh här, här. Ja. Så de det. är inte bara salt salt. inte bara det. Kan Så bara det. Kan bara det. Kan bara det. Kan inte bara det. inte det. Kan inte bara det. bara det. inte bara salt, det. Är bara salt. Mm. Inte så med andra ord utan det. <laughs> Men... Ehm... Vad kan man fundera Jo, allt. Exempelvis <laughs> salt och svartförbara. Ja. Ehm... Mm. Gärna. Om det är lika gott som det här så varför inte? Vi... <laughs> <laughs> ehm... Ja, vi ska testa lite snacks också. Och sen, så vi får återkomma om det här med Burst, men det var liksom en... Eh... Ja, det var en kock. Mm. Vi har kommit till sista runden med salt och vinäger. Vi stannar i Storbritannien men har gått över till... Eh... Sånt som inte är chips. Mackay's mm. uh, chips. Uh, vilket ju i brittiska sammanhang betyder att det faktiskt inte är chips utan pomme. mer. Mm. Ja. Uh, räfflade, Små crinkle chips full of chip shop flavors. Chip shop salt och vinegar. Uh, vi har även. Uh, chip shop är ju också där man går vi alltså, kanske alla vet, men annars Chip Shop är ju där man går och handlar fish and chips. Fish and chips, precis. Mm. Mm. Vi har även Smith's Chipsticks, salt and vinegar flavor, det är någon typ av majspinnar. Den här påsen har tyvärr råkat öppnas någon gång sedan dess jag köpte den för ett par veckor sedan. Så vi får se hur de håller sig. Vi har även Hula Hoops, salt and vinegar flavored potato rings samt Walkers Squares, crunchy med salt and vinegar smak. Och är det potatis, Walkers? Ja, yeah. allt är potatis utom chipsticks, okay. eh, däremot så har, oj vilken var det? Det kanske var Squares som hade lite majs i sig också, mm -hmm. så jag tycker vi kan börja med McCoys chips mm. eftersom vi åt McCoys alldeles nyligen och de här ser ut att vara mm. ungefär lika tjocka som de chipsen. Just Fast det var annan potatissmak. Mm. Det var bättre potatisskruvsmak. Ja, snarare. Mm. Det här tyckte jag var gott. Ja, det, var inte alls. det här var också maltvinäger. Mm. De andra tre vi ska äta är bara diffusa saker som gör att det smakar surt. Mm. Mm. Vilket har vi nu då? Men nästan, visst var det gott. Eller? Ja, det var gott. Eller bara, alltså jag... Det kan ju vara godare än deras. Faktiska chips. Men jag har men också en det... förblesse för den här typen av potatissnacks. Mm, jag, har, ja. inte, alltså jag tycker inte att det är äckligt, mm. men det är inte någonting jag väljer. Nej, Nej. Mm. Aha. Ja. Eller ska vi köra in potatis och gå på hula ja. huls? Mm. Härnäst. Mm, jag hade jag hade haft mycket mer benägesmak. Brändt eller mördeg Jag har svårt att bestämma mig. Minut du tio mördeg så. Men tänk den här formen smak. och birds smaken Det hade varit fantastiskt. Alltså, -smaken, Jag vet inte hur jag ska ställa mig till den. Jag måste ta fler innan jag kan. Men alltså. Mm. Nej, det var inte jättegott. Jag är glad som han förra, men det var inte äckligt. Man skulle skulle jag vänta på det Ja, det. absolut. Mm. Ingen har knäckt hittills. Nej. nej. Har du tappat gnistan lite? Efter birds, tror jag. Ja. <laughs> jag. bara längtar efter dem. Jag bara, jag bara väntar på att vi ska bli klara med det här så att vi får gå tillbaka. Ja, okay. ja. ja. Mm. Mm. Mm. Men Walkers uh, squares då, eller crunchy squares. och lite märs. gå och smak men en otrolig form. Jag tycker att den var god. Mm. Den var ganska, den har en så här subtil smak av vad är. Men den börjar röda så smaka choklad. Tjena efter det här, den jag Då smakar choklad. Smakar den lite lakris? Nej. Nu blir jag. Ja. Har börs förstört ens mun fram. Jag tycker. det. Jag tyckte kladd. Okay, vi måste ta fler av de här sen. Jag måste få att den galen. Men just nu känner jag bara... Vi får skölja munnen ordentligt ja. när vi är klara med det här. Också. Det finns lite melon. Mm. Mm. Det är bra. bra. Mm. Mm. Ska vi ta de här? Chipsics. Mm. Ingen kan lita på vad vi gör just nu. jag otäckt. Det här var otäckt. <laughs> mm. Men det är som att man har doppat sådana majskrokar för här i vinäger. Ja. ja, väldigt hastigt. Det är inte mycket smak Nej, och man har bränt majskrokarna. Ja, nej, den var ju inte god alls. Det här var ju ändå det var en av de som jag mest köpat på. Mm, nej. Och så är den så här. Ja. Mm. Ja, men, men du får tänka att du hittat andra saker du har valt. Pappa. Alltså du har hittat nya favoriter kanske. Ja, men det har jag verkligen gjort. Mm. Ja, eh, det var ju kul att testa. Mm -hmm. Men jag kommer ju aldrig någonsin köpa någon av de här igen. Nej, inte ens McCoy's chips. Det kommer jag göra. Det kommer jag, jag kommer jag inte göra. Jag kommer köpa McCoy's, Jag hoppas att de säljer dem i stor påse. <laughs> inte sånt <mycket> en larvig. <laughs> <laughs> två Nej, två är det är ju gram det är i två portioner. Okej, okay. jag hoppas att de säljer dem i tio portioner. <laughs> <skratt> det vill jag ha. Mycket bra. brönsor Ja mm. Mm -hmm. Vi har eh, tagit oss igenom alla Vinagelchips och är nu inne på bubblarna Som den här gången blir Pringles Hela vägen, eller Inledningsvis Pringles mm. Och varför heter de så? Eh, det här är en limited edition Inför, oh nej, det är någon Vad är det för fotboll? Uh, World Cup, World vad heter Cup? VM. VM heter det VM i fotboll ja. Som det är varje år. Nej, vart fjärde år. Vart fjärde år? Ja, hockey är lite annorlunda. Men fotboll är vart fjärde år. Men vet är jätteofta fotbollschips. Ja, men det är ju andra saker som händer. Det är typ mm. EM och sånt där också. Okej, okay, okay. okay, så VMs. Förra året var det väl EM, var det inte? Nej, var det inte det är, vart det är ju också vart fjärde år. Fast mm. det är två år mellan. Alltså jag tänkte också att jag såg nämligen att det fruktigt också släppt en typ av så fotbolls ja, Men just det glömde jag att köpa det kan jag köpt nu, Jag har va? sett den flera gånger och mm. också tänkt så här ska jag köpa den nästa gång mm. vi får kanske ta det mm. nästa gång. Man kan då. inte lyckas med allt, ja. men vi får ha det ganska snart. Ja. Okej, okay, Pringles. Pringles. Eh, vi smidbörjade på de här limited edition för jag får ihåg inte att det när var för ett av de här var då eh, cheddar cheese. Och de övriga tre har vi här nu. Det är red chili, vi har onion rings och sen har vi pizza flavor. Eh, och värt noterar då är ju att Pringles, det finns ju pizzasmak. Mm. Eh, I Sverige är det inte standard. Men typ i USA är det ju standard att det alltid mm. finns pizzasmak. Eh, men av någon anledning så är det här någon annan variant nu. Jag vet inte vad som skiljer sig åt men röret ser jätteannolunda ut. Det ser lite mer margarita ut. Vanliga pizzan är ju mer såhär grönt. och Så är det. Precis. Och, här, och de och är också ett vitt rör. Som är pizzasmaken vanligtvis. De brukar finnas på ÖB och köpa. Mm. Mm. Jag såg dem idag också när jag var på USA. Godis kan säga. Men jag köpte inga. Det kändes. Nej. Dels för att jag vet att pizza är inte är en jättepopulär smak. Fram oss. Och då kändes det onödigt att ha två stycken. Nej men det här kan ju bli spännande. Mm. Om det nu skulle vara en margarita. För det är min favoritpizza. Mm. Mm. Ja. Vad ska ja, eh, vi... vi äta då? Får Vad man... smakar? Vi får börja med något som är min starka smak, tänker jag. Tänka. Det kanske är Annika Rens, börja med. Är det de här? Ja, det är mm. de. Det är de blekaste. Ändå väldigt kraftig och god lagsmak. Mm. Ja, det har en fin löksmak, måste jag säga. Mm, det var det, faktiskt. Mm Ja, jag lite... det smakar lite... Lite mer mjöl än grillvarianten som finns. Mm. Pringles. Men är ganska goda. Du ja, kan ja. jämföra med en annan löksmak om ett tag också. Det kan ju återkomma mm. till de här. Ja. Förlåt, det blev lite ställd. Helt plötsligt börjar regna utomhus. Mm, mm. Det händer ju inte så ofta nu. För Nej, det. men bra. <laughs> Skönt. Skönt att det regnar. Mm, mm. mycket. Ska vi äta pizza? Ja. ja. Vilken är det? Eh, det var den där va? Vänta. Jag var så noga med det här och ändå gick de där bort. Ja. Elin luktar på chipset. Ja, definitivt pizza. Där. Mm. spontant om godaste pizzaklipp som äter. Jag tänkte jag tänkte, säga jag tänkte samma också se jag. Jag tror att det är för att det var faktiskt ganska det var så här ganska autentisk bra tomatsmak. Det smakar mm. inte ketchup. Det smakar inte ketchup och man har inte överdrivit med oregano heller. Men mm. gud. Så det blev typ så här lite tomat, lite ost, inte för sött. Vilken jo. grej. Vilken grej. Ja. Wow. Wow. Skönt för jag tänkte när jag, jag vet nästan när jag köpte de här så tänkte jag så här, Gud Gumorna att jag betalar För de är rätt dyra också. Ja. Så här mycket för pizza chips. Vi tycker inte om pizza chips. Nej. Så det här känns faktiskt ändå bra. För nu kommer vi så här: någon, Vi kommer äta upp de här med glädje. Lätt. Mm, ja. Mm, kul. kul. Mm. Alla smaker kan ätit överraskan. Mm -hmm. Det är bra. Att Kanske inte ketchup. <laughs> Eller french fry <fries> sauce. <laughs> Ska vi gå vidare? Ja, red chili. det mm. också gott ja, det, är, så gott, det här är jättemärkligt Pringles tre Pringles smaker som alla var goda ja. och två som det är så att man varit riktigt goda ska man ja. säga och alltså jag skulle kunna alla de här skulle jag kunna köpa igen mm. Mm. oj Jätteskön känsla bak i gommen nu mm. den här starka som liksom ligger kvar och det var så otroligt renodlad kylig smak tänker jag också och det är så, så, så ovanligt ja mm. Verkligen, alltså... Tur att det, det är, väl... är fotbollsfan ja Ja, men det här var ändå kul. De här är inte helt lätt att hitta. Jag har nog bara faktiskt sett dem här på direkten i Årsta. Ja. Men så att om, men om man vet ju jag vet inte varför de har tagit in dem. För det är inte som att de har en jättestort chipsutbud, det är en pytteliten butik med otroligt mycket godis. Men vi har haft tur på direkten tidigare. Direkten på Folkunga vet jag att du köpte speciella chips på ah. någon gång för ett par år sedan också. Okej. Okay. Men så dock inte vilken smak. Mm. Ja, det är något som, är lite, som tar in spännande grejer där, enkelt. Mm. Mm. Kul. Jättekul. Vi fortsätter wow. med Pringles ja. alldeles strax. Okej, okay, avslutande delen av kvällens chipstest. Och vi är inne på Pringles. Och vi har gått från Pringles till Pringles-nyheter. Så de här, ska man då räkna med att de kommer finnas i butik en längre tid? Det beror på hur det går, tror jag. Ja. Men vi har eh, sea salt and herbs och spring onion. Jag tänker här med Pringles i Sverige har jag inte riktigt fått fester. I alltså USA tror jag att det finns ganska många smaker som finns hela tiden. Men här i Säkert. Sverige så finns det typ det finns salt, det finns spring onion, det finns paprika, det finns cheese onion och någon typ hot spicy tror jag. Det är ja. nästan standardsmaken. Och sen så kan det ibland finnas ett annat. Typ. Ja, nej, men det stämmer nog. Det är ju inte riktigt en... Eh... Mm. Och Sverige... vill minnas att jag läste Att Sverige är en känt svår chipsmarknad. Sett internationellt, just för att vi har så starka märken redan i Estrella och, och OLV. Mm. Just det. Oh, det är som med julmoster. Alltså. Mm. Mm. Det. Ja, mm. eh, nej men... vad vill ni börja? Jag tänker att det är... Eh, lite hugget som sucket för mig. Nej. Oj, vi kollar på det annars. Vad tycker du? Ja, nej men jag vill ta spring och ginst. Mm. Ja. Okej. Okay. Ska vi se. Alltså nu hör du så att vi har ätit precis innan det här vad vi har vi ätit kvällens eller så här några av de bästa Pringlesmakerna någonsin kanske. Mm. Och sen så, så sätter vi oss att äta det här ganska mm. lama. Mm. Det, här är ju, det här är standard Pringles skulle jag säga. Mm. Ja. Inte så gott. Men inte äckligt alls. Nej, men blir... så här, man skulle kunna ta ett rör spring onion istället för sour cream onion en kväll. Liksom. Ja, men lätt. det är inte så här... Nej. Jag skulle ju inte någon gång välja det här över någon av de tre smakerna vi precis Nej. precis Det var inte alls lika bra smak, det var inte alls bra lika. Alls lika starkt smak. Det var liksom nej. Mm. Mm. Men spring onion ska väl vara lite mildare också. Mm. Men mm. Ja, inte så mycket att ha. Liksom, nej. nej. Men vi testar med sisalt och ja. herbs. Ja. Mm. Mm. Mm. Ja. Rosmarin. Väldigt mycket ört. Mm. Och det är ingen vi, av oss som gillar det? Nej, vi sa ingenting om det men det var väldigt mycket... Det var Åtminstone en tredjedel av dem vi de vinagerpåsar vi åt hade lite rosmanin i sig Du Just också. det! Utan att det märktes. Ja. Varför nej. hade de det? Jag vet inte, det kanske hjälper mm. Ja. Nu ska jag gå emot det här principen, och kolla vad de andra örtorna är. Ja. ja, absolut. Alls, Den här kommer inte pressa heller. Det är ju en fördel med pringets. Just det, man kan spela in kod med chips. Och ja, läsa någon samtidigt. Ja. jag men, tror att det är så illa att man faktiskt inte har skrivit ut vilka upp det är. Så är herbs. Det står urter. Mm. svartpeppar. Ja. Oh. Eh, exakt. Ah, det, det står inte. Nej, men kan ju inte vara för specifikt och snor ju andra receptet. Men det här var ju, mm. <laughs> Om vi ska backa tillbaka till hur vi gjorde till Pringles testet som vi gjorde mm. alldeles nyss så där var vi ju kanske lite rädda när det var pizza. Mm. Att det skulle smaka lite så här. Ja. rosmarin ja. eller oregano mm. framförallt ja. men det gjorde det inte alls nej. men det är, det är någonting när jag vet inte om det är att man förknippar så mycket med olika maträtter mm. som mm. Jag menar alltså när man såg det här det här var första gången jag hade ju inte någonstans trott att det här skulle vara gott nej, nej. men alltså det är en bild med och på bilden så ser man inte rosmarin alls, ja, eller så gör man det. Jag skulle säga att det där är timjan och det är organo och sen så ser man basilika och man ser även vad jag tror att det är koriander eller slätplad i persilja på bilden. Ingen rosmarin och ändå smakar de bara rosmarin. De smakar också. Mm. Så gillar ni rosmarin? Kör. Mm. Den är inte? Väl något annat. Men de här två nya sorterna kommer ju inte bli kvar i betyg länge. Men vi kommer ju inte köpa i alla fall. Nej, <laughs> sannoliken inte. Nej. Vi har ätit mer av, inte så jättemånga gips, men en del i alla fall. Och, och, och Anna tröta. är jätteträtt. Allihop. Ibland börjar vi inte ens när klockan är så här dags. Och nu är vi typ helt slut. Ja. Men, ja, ja. Eh, ja. men som vi konstaterade, det har gått väldigt mycket upp och ner i energinivåerna under mm. den här... Kvällen, säger jag. jag vet inte ens var klockan är, men det kan ju inte vara så jättemycket. Mm. Halv tio. Ja, gammal. <laughs> eh, men, eh, alltså, vi har ju ätit några ganska fenomenala chips ikväll. Ja, det har vi gjort. Nej. Jag har ju ätit upp påsen med real salt and malt vinegar chips. Och det ångrar du inte på något sätt? Nej, men det var väl kanske inte så fantastiskt gott som jag tyckte klockan tre på natten när jag hade varit ute och druckit hela kvällen, liksom. Nej. Um, men det var, ju, det var ju inte dåligt heller. Liksom. Jag skulle nog säga att av de chips som hade lite mer mild vinägar smak så var Tyrells, Sea Salt and Cider Vinegar. De släta chips, min favorit. Annars är det ju självklart Burt's. Alltså det var ju bra. Riktigt drag med vinägen där. Jag är också... Jag håller inte med om att här med Och jag Men vad är det du inte håller med om? Men det är för mycket vinäger. <laughs> Men det är alldeles för mycket vinäger. Jag vill inte ha så där mycket vinäger på mina chips. Men du kan inte titta på skulle mig och säga ha... sådär? Fast... Skulle jag ha så där mycket vinäger så skulle jag dricka en soppslev med äppelsidivinäger rent. Men mm. du har ja. ju Lars testat här. Jämfört att äta två Burnts chips och ätit en matsked full med äppelsidivinäger. Mm. Ja. Och äppelsidivinäger var ju starkare. Ja, ja. det faktiskt. Jag hörde att ni sa det. Ja. Men äh, nej. Ja, okej, är jag och starkare. För det är helt fruktansvärt starkt. Men vi kan fortfarande inte ha så mycket vinäger på chipsen. Nej. Nej, jag tyckte inte det var något. Gott. Nej. Okej. Okay. <laughs> Vad tyckte du var gott då? Äh, jag, jag tyckte bland annat om att någon då björres. saltvinäger. Hur känns det? Äh, äh, men jag, jag har förlikat mig med tanke på att jag ändå gillar björres lite mer. Ja. Eh, sen så åt jag precis några salt och vinäger från strälla för att jag ändå vill hävda att de är den godaste chipsen. Mm. Eh, och det var min reaktion på också, men jag vet inte, det kanske också är det, så alltså jag vet, kan hitta på nu? Jag vet <laughs> <fast> inte. <laughs> Nej. Det känns som en enkel utväg. Att mm. <laughs> De är inte dåliga, liksom. Nej. Nej, det är enkelt att bara. men jag hade rätt från början. <laughs> sen, jag tror att det var de som var godaste. Jag gillade också då eh, Tyrells, mm. ändå. Vilken eh, Tyrells? Den med cider vinegar. Exakt Den som inte var grov mm. Ja just det, klart eh, Och sen så gillar jag också att bubblorna så är jag fortfarande spring onion Nej, Nej. Verkligen <laughs> Jag gillar anionings eh, rings bäst Ja, just det. Mm. ja och ehm, Jag har ju suttit här och ätit En ganska stor mängd Birds Min mm. chips Mm. Vi har även sjungit på Burt <laughs> Vi har även sjungit på Burt Och jag har pratat lite lite om Bird Reynolds <laughs> Ett fall att de kanske skulle kunna ha någonting med saker att göra Men eh, Det här är det godaste jag har ätit på år och dag <laughs> Men var det bättre än pizzachitter från Pingås? Det är frågan Men först ska jag bara säga att så här, Jag har ju inte bara ätit eh, Burt's chips. Jag har även fått en blötlagd i Epplecidiovinäger Och det blev ännu godare Eh, och det blev som en ny dimension och sen har jag också eh, jämfört och ätit två chips och eh, ätit en matsked och båda, <laughs> båda var jättegoda eh, men äppelsedur och var mycket starkare eh, men det här är så fantastiskt eh, jag vill bara äta chips i resten av livet eh, så känns det för mig just nu sen bubblarna eh, pringles alla tre var ju helt fantastiska. Men deras margarita pizza äh, var ju strålande. Jag är så lycklig. Det här kan vara ett av de bästa shift som jag har gjort på år alltså, det känns som att det är någonting som är lite konstigt i stämningen här ikväll. Jag, jag, litar inte, jag litar inte så mycket på någon alls. Vi säger <laughs> inte, inte ens på mig själv. Men jag är typ utbränd och precis gå tillbaka till jobbet. Så jag och ska sluta snart. Det kan inte vara det och du mm. håller på att skriva in en masteruppsats och Anna mm. håller på med ett jobb. Mm. Vi är helt slut. Det påverkar egentligen sist. Är du säker? <laughs> alltså. Men jag tycker ändå att vi kan säga att det här är ju en av få gånger när vi, vi har inte haft några chips som varit rent dåliga. Nej, Nej faktiskt Nej. inte. Det har varit generellt ganska hög nivå. Mm. Inte så många toppar som jag faktiskt hade väntat mig. Nej. Okay. Jag hade trott att det här skulle vara liksom mer än hälften skulle vara supergoda. Mm. Men det blev ju lite... Mm. Det var många som var lite halvdalar man har sett. Mm. Mm. Men ändå mycket goda chips. Mm. Och birds alltså. Det har vi verkligen missat någonting tidigare. Mm. Vi måste ju äta birds, salt och chips. Vi måste åka till England och köpa alla birdschipsen. Mm. Mm. Eller beställa på nätet om det är enklare. Men jag gillar annars är det är en idé med att vi åker till London och bara sitter på ett hotell och äter Burt's chips. Jag är på. Mm. Ja, Kanske kan vi åka till fabriken. Mm. Ja. Kanske kan vi få mixa våra egna. Just det. Kanske kan vi träffa chips med på Birds. Som heter mm. Burt. Uh. Ja. Ska vi sätta punkter igen? Jag, jag vet inte, men kan vi försöka enas om någonting som är så här bra, liksom? Om vi säger att man, förutsatt att man inte gillar Om man gillar jättesark vinägersmak, då har vi ju en klar vinnare i birds ska jag säga. Men om man bara vill ha liksom, en mild chips Då ska man ju läta liksom. strellas. Ja. Ska man inte det. Väljer man i strellas över då? Jag ja, gör det. Ja. Okej. Okay. Då... Då var det. Ja. Klart. Ja. Ja, ni jag lyssnar på chipsliv. Yeah. <laughs> Nästa gång att vi ja, uh, oh, snackstråp precis. Ja. Uh. Uh. Vi tar. Okej. Hej Hej då.